Herzlich willkommen zum Podcast Politische Bildung. Professuren für Didaktik der politischen Bildung haben in Deutschland schon eine längere Tradition. Dagegen bestehen diese Strukturen in Österreich noch gar nicht so lange. So wurde erst im Wintersemester 2008-2009 die erste Professur für Didaktik der politischen Bildung an der Universität in Wien eingeführt. Im Interview sprach ich mit Herrn Prof. Dr. Wolfgang Sander, der dort diesen neuen Lehrstuhl aufgebaut hat. Herr Sander, Sie haben an der Universität Wien eine neue Professur aufgebaut für Didaktik der politischen Bildung. Und ich wollte mal fragen, wie kam es dazu, jetzt eine neue Professur aufzubauen? Ja, es ist tatsächlich die erste Professur für das Fachgebiet in Österreich nicht nur in Wien, insoweit eine Neuheit im österreichischen Universitätssystem. Aber der Hintergrund ist eigentlich ein politischer. In Österreich ist das Wahlalter gesenkt worden von 18 auf 16 Jahre, als erstes europäisches Land, und als das er 2007 gemacht wurde, stellte sich die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Schule? Die Antwort ist im Grunde naheliegend, man muss etwas tun für die politische Bildung, denn man muss dazu sagen, in Österreich gibt es bisher in den Schulen kein eigenes Fach für die politische Bildung. Also war die Idee, man will dieses Gebiet stärken, dann gab es eine ganze Reihe von Initiativen, eine sogenannte Demokratieinitiative der Bundesregierung, mit der man verschiedene Projekte gestartet hat, wie zum Beispiel eine Demokratiewerkstatt im Parlament, weitere Informationsmaterialien, eine Internetplattform für Jugendliche, aber eben auch die Idee geboren hat, dass man die politische Bildung im Lehrerausbildungssystem qualifizieren muss, besser qualifizieren muss. Und das ist der Hintergrund dafür, warum diese erste Professur für didaktitherapeutische Bildung in Österreich eingerichtet worden ist. Ziel ist eben ein Stück weit, die Lehrerbildung in diesem Bereich zu professionalisieren, obwohl es kein eigenes Fach gibt. Wie war das vorher? Gab es da vorher keine Ausbildung für die Lehrer in der Hinsicht? Zumindest keine in der Didaktik. Mhm. Es ist in Österreich so, es gibt seit 1978 in Österreich einen Erlass, nachdem politische Bildung unter das Prinzip aller Fächer sein soll. Das ist der eine Baustein. Und der andere Baustein ist, es gibt in Österreich in den allgemeinbildenden Schulen ein Kombinationsfach, Geschichte und politische Bildung, wobei allerdings die Ausbildung dieser Lehrer fast ausschließlich im Bereich der Geschichtswissenschaft liegt. Die Politikwissenschaft ist daran überhaupt nicht beteiligt. Und bislang war es so, bis 2007, 2008, dass ein Anteil politischer Bildung, also politische Themenstellungen, aktuellere Art, in diesem Fach auch eher an der Oberstufe kam. Und das hat man jetzt auch Stück weit ausgebaut im Rahmen dieser Reform und hat schon in der achten Jahrgangsstufe einen Teil politische Bildung in diesem Fach stärker eingebaut. Mhm. Aber, nochmal, die Lehrerausbildung für das Fach ist im Wesentlichen historisch und für das Unterrichtsprinzip gibt es eigentlich gar keine Ausbildung. Mhm sodass es eigentlich die Aufgaben sind, in diesen beiden Feldern ähm, die Didaktik der politischen Bildung erst einmal in die Ausbildung hineinzubringen. Und das ist eine der Hauptaufgaben für die Professoren. Mhm. Gibt es noch weitere Unterschiede zwischen der politischen Bildung in Österreich und Deutschland? Oder sind das jetzt die hauptsächlichen? Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, das ist ja ein ganz gewichtiger Punkt. Man mhm. muss sich mal vorstellen, in Deutschland ist nach 1945 die Politikwissenschaft an den Universitäten eingeführt worden für die Ausbildung von Lehrern in dem Fach. Mhm. Und in Österreich gibt es zwar Politikwissenschaft sogar in großem Umfang, aber ohne jede Beziehung zur Lehrerbildung. Mhm. Also das, was in Österreich über politische Bildung bisher diskutiert worden ist und gemacht worden ist, läuft relativ unabhängig von einer fachbezogenen Ausbildung. Mhm. Und ähm, Es ist zwar nicht so, dass das nur appellativ ist, es gibt auch Strukturen. Es gibt beispielsweise im Ministerium, unteres Ministerium, eine eigene Abteilung, politische Bildung, die Materialien herausgibt und vieles andere mehr. Aber dennoch ist es so, dass die Lehrer, die das dort machen, in der Schule, es im Wesentlichen aus Eigenengagement, aus Eigenantrieb machen, ohne dass sie dafür eine eigene Ausbildung erhalten hätten. Das ist im Grunde genommen auch die zentrale Problemlage. Wie sehen denn jetzt die konkreten Arbeitsschwerpunkte aus in der Professur? Ja, wir sind ein bisschen, was die Universität selbst anbelangt, in der kuriosen Situation, weil wir ja neu sind, dass es ja aufgrund der geschilderten Situation keinen eigenen Stutengang gibt. Und wir machen es das so, dass wir in der Lehre versuchen, Lehrangebote so zu konzipieren, dass sie für drei Stutengänge passen. Einerseits für das Kombinationsfach Geschichte und Bildung. Dann machen wir ein Angebot in der Didaktik der politischen Bildung. Dann im Erziehungswissenschaftlichen Begleitstudium für alle Lehramtsstudierende bieten wir Angebote zur politischen Bildung als Unterrichtsprinzip oder fächerübergreifende Aufgabe. Und in der Politikwissenschaft machen wir Angebote für politische Bildung als Aufgabe der außerschulischen Bildung. Denn die haben ja mit Lehrerbildung nichts zu tun, die Politikwissenschaft. Mhm. Das ist der eine Schwerpunkt. wir versuchen quasi in die bestehenden Strukturen neue Angebote in den Schwerpunkt politische Bildung hineinzubringen. Der zweite Schwerpunkt ähm, ergibt sich im Grunde indirekt aus der Situation. Wir versuchen im Bereich der Lehrerweiterbildung einiges zu tun. Also wir bieten Angebote an für Lehrer, zum Beispiel machen wir gerade eine Reihe in dem Semester Wiener Gespräche zur politischen Bildung, die sich an Lehrerinnen und Lehrer wendet, aller Fächer, alle Interessierten, um Fragen der politischen Bildung zu diskutieren. Wir planen im Moment noch einen Weiterbildungslehrgang für Mitarbeiter an pädagogischen Hochschulen, damit die in dem Bereich auch qualifiziert werden, denn die sollen ja künftige Lehrer auch neu ausbilden. Und was ich ansonsten mache, oder was wir, meine Mitarbeiterinnen und ich, ansonsten machen, ist, wir versuchen, so gut es geht, nachhaltige Strukturen zu entwickeln. Wir haben zum Beispiel in Österreich in diesem Jahr eine Fachgesellschaft für die politische Bildung gegründet, die heißt Interessensgemeinschaft Politische Bildung. Wir haben eine Buchreihe gegründet und versuchen also auf verschiedenen Wegen, diesen Diskurs ein Stück zu professionalisieren und zugleich diejenigen, die sich in dem Feld engagieren, zusammenzubringen, um ein Stück gemeinsam ähm, sich besser vielleicht noch als bisher für die politische Bildung stark machen zu können. Mhm. Und wo sehen Sie weitere zukünftige Herausforderungen für die politische Bildung gerade in Österreich? Na, ich glaube schon, dass dieses Professionalisierungsproblem das Entscheidende ist. Im Grunde genommen ist das, was man gemacht hat in Österreich mit einer gewissen Stärkung der politischen Bildung im Zug der Senkung des Wahlalters und mit einer gewissen Stärkung im achten Schuljahr in diesem Kombinationsfach ist es eine Zwischenlösung. Und ich denke, die österreichische Politik wird sich wohl entscheiden müssen, was sie will. Wenn sie bei dieser Lösung bleiben will, dann ist es dringend notwendig, das Lehramtsstudium für solche Kombinationsfächer wirklich umzukrempeln, so dass es ein wirkliches integratives Lehramtsstudium ist mit verschiedenen Fachbestandteilen. Das ist bisher nicht. Oder aber die Politik muss sich anders entscheiden. Sie muss überlegen, ob sie doch ein eigenes Fach oder Elemente eines eigenen Faches einführt, dann müssen dafür die Infrastrukturmaßnahmen getroffen werden. Nur was im Moment der Fall ist, dass es zwar politische Bildung gibt, aber bis eben auf diese eine Professur keine wirklich etablierten Außenfortbildungsstrukturen dafür, das ist eine große Schwäche und daran wird man sicherlich in den nächsten Jahren noch arbeiten müssen. Kommen wir nun zu den Literaturtipps. Im Rahmen der Wiener Beiträge ist auch die Antrittsvorlesung über politische Bildung von Professor Sander nachzulesen. In seiner Rede stellt Sander fest, dass bereits 1891 der Rektor der Universität Wien, Adolf Exner, politische Bildung als Aufgabe der Universität forderte. Angesichts künftiger politischer Probleme und Entwicklungen sah Exner die Bedeutung politischer Bildung in der Zukunft voraus. Von diesem historischen Ausgangspunkt zeigt Sander die Entwicklung der politischen Bildung auf. Er stellt didaktische Grundlagen, Forschungsaufgaben und wissenschaftliche Kontroversen der politischen Bildung dar. Hierbei wird das heutige Selbstverständnis dieses Fachgebietes und seiner Didaktik deutlich. Abschließend werden die aktuellen Herausforderungen der politischen Bildung in einer globalisierten Gesellschaft thematisiert. Das Buch ist im Wochenschauverlag Verlag 2009 erschienen. In dem Buch Konzepte der Politik, herausgegeben von Weißenow, Detjen, Juchler, Massing und Richter, wird ein Kompetenzmodell für die politische Bildung vorgestellt. Basis- und Fachkonzepte werden konkret beschrieben. So gibt es zu jeder Beschreibung eines Konzeptes zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel eine kurze politikwissenschaftliche Vertiefung, die Vernetzung des Fachkonzeptes sowie mögliche Fehlkonzepte bei den Schülern. Für die unterrichtliche Planung werden einige Beispielthemen genannt. Das Buch erhebt somit den Anspruch, eine Hilfe für die Planung eines kompetenzorientierten Unterrichts zu sein. Das Buch ist unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung 2010 erschienen. Zum Schluss noch einige Veranstaltungstipps für den Zeitraum Mai-Juni. Holocaust und Nationalsozialismus in Comic und Graphic Novel Neue Wege für Unterricht und außerschulische politische Bildung? Dieser Frage wird in der Multiplikatorenfortbildung vom 9. bis 12.5. im Caritas-Brickheimer Haus in Nürnberg nachgegangen. Ausgangspunkt ist die Schwierigkeit, das Thema Holocaust und Nationalsozialismus zeitgemäß Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Herausgearbeitet werden die notwendigen Rahmenbedingungen und Methoden. Im Mittelpunkt stehen dabei die von Anne Frankhaus in Amsterdam herausgegebene Graphic Novel Die Suche, aber auch Comics wie Maus Geschichte eines Überlebenden. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung unter www.bpb.de. Die 11. GPJE Tagung findet am 3. bis 5. Juni zum Thema Politikdidaktische Basis und Fachkonzepte An der Universität Dortmund statt. Im Vorfeld gibt es am 3. Juni eine Tagung für den wissenschaftlichen Nachwuchs, unter anderem mit einem kostenlosen Workshop zu qualitativen Methoden der Sozialforschung. Weitere Infos finden Sie unter www.gpi.de. Das war der Podcast Politische Bildung zum Thema Politische Bildung in Österreich. In der Redaktion waren Nina Toss und Prof. Dr. Wolfgang Selder.